Gure hiratian zuten uzue eta gurekin haustin zamora, egunon zuri? Egunon pampi eta egunon entzulego ziri. Semperetik etogia altziburuko semea? Baina hori da, hausuan <giburga> gira, emendik bors kilometro. Oh, Ezo inauzutan da hau altziburuan? Hori hemen ahe, haintzirako aldean. Ados? Haia, haintzira ezagutu dut. No xi gamen taweva o yanazena o yanazena dena yanada ta lencia <laughs> e, e, mastakit bat men dik gero zartzen zen zuraideakte, gure be gurei xatiko gune honetaratz ba gine emendik ibiltzen ginelaik ibilandiak egiten itorik sempretik surrai dertu staitzerat bai hemen dik Gertatu zaiko, ba, emengoa geida, emengoa naiz. Justo ki, haintzideren artificializazio hori garaian txalatu zen, mahi ere? Ba, hori izan zen hor, da frango, hor, eh, um, gukereba genituen lujak ere uh, uh, muoketan, eta eh. horrek ba zuen izena hor tzana, eta nik erraten du beti hor oia nazela, ortsi, gure genko eskaldunen ortsana, hori. Hago, txan, ursikipa ba, bat, e, ahbolak, e, onjoak, eta iratze tokiak, e, ba, iztariak ere, eta besterik, txan, nia txalde osoak ortsakunetan ortsiak, Raiko asteskena, 8 egunobe zela nagoa, eh? <risa> eta ogentsat, ni arratsalde osoak pasatzen dituen, hemen umila. Eh? Ahinzan eta hola. Es ondo edo amezeta psikologia danik. <risa> baiti sinoa oianean eta ibiltzea. Ah, ba, asko, asko, asko. Ocha. Bakarda asko maitenun nuen, hegotia, Eta pentsatzen dut hori dela nere poesiaren Eh, tiri, tiriaren mm. oinahia hor bakardadean egotea, hor uh, tuki horreta neok uh, ninduen egaten zerregimearen nuen eta... Naturak ispidaturik? Eh? Ba, on, on, ongia asematen nuen bakardade horreta egotea. Mm. Idazketa eta hortan noiz sartuzida? zira. puri xea idatzi duzuna zira? zila? Ba, bai, horretzen ez eta... Amika urte nituen, amika amabi urte, eta uh, mislanda, frantzesez. Ah, frantzesez, eh. ah, ba, ba, eskolan frantzesez haiz inezte. Ba, eskola, eskola privatuan? Ez, es, bai privatuan, abba. Ez um, ginen uh, alfabetizatuak, bateria eskoraz, bakarikatizima ge, ge, ge, e, kasten genuen eskoraz. Eta uh, mislanda hori uh, e, idatzi nubeelarek hori gainetan, uh, Alexandrinos ir idazienuen. Ah bai, ouais, hori oh? da sortzi sa eh, non da? Amabi sangu. Eta lana izan zen segur eta denak iriz hasi ziren eta fajes sa fehaten den Trufan. Eta ni eblokatua itsatoni zen. Ah bai, ouais? eta utzi noan dena Ahi, ahi, ahi, ahori, eh, nola ahokzaroan gauz batzuetan eh, ahokak nola zeiten diren eh, txau tra matizatzen, eh, txau matizatzen zait. Ozan, eta gero baxiz asinez, eh, eskuaraz, eh, beghoi tairu uztetan. Eta hori... Eh, Kasik galdua uelaik e, skora. E, antzia kasik. Ahai? O... Eta etxan etzinuten egiten? Ba, ba etxan egiten ginoa minimo bat, bat zen. Baina gero kanpoan eta ahalke eginen e, skoraz egiten. Nik amase jamazaz behiten itu laik. E, Ahalkeen itzen, e, skoraz egian, eh? Ahai, ba, eh? Ba, Ahai, ahi, ahi da, nik beti miakuelu bat, e, kusten dut, oa egeztatzen denarekin, eh? Kusten dut araik hemen, ondoan, e, Elisald Katialinen, Kolegioa, ikusi segure hijatia emendela. Eh, nola... Lajaldea, nola ez aipa? Ba, lajaldea, nola ez ez, eh, eh, eta erriugatz, nola ez ez. Egoziek, nola, N nundik sortu dian ez dakit. Eh? <gusten> Ajiga ega da, zainez, alke ginen eskoaz minzatzea, gainera buruasoak egetzen zikuten eh beno joanen bai onago eh obedusure obedusue frantsesai gure buruasoak da gure buruasoak dadanik kolonizatua ziren frantsesarekin oja beno hola sorte da sinpartak ki dira eta agian segitko dute. Zu bat egiten gero geroagoki. Seaz erejan 6ez baino gehiago egiten zenuten, Eskoraz? erabiltzen ginuen daki egindakina iagi zaila zen ez baiitgirara alfabet sattuaan dutan mesala. Saila san eskoraz igidastea e, mintzatziare kasik e, eta ba e, e, akatsaki egiten dituen Eh, akartxak eginez da ere ikasten, eta emeki emeki eo betzen ere, beha jezkoa dira akartxak. Hmm. Eganen zinuen bura soheri nahi poeta izan, edo hortaz bizi nahiko zinuela hor oh. ahituko ziren? Ba, eh, zen ideia ikolakoik, ha? Eh? <laughs> ez <laughs> eta gaineat ez, ez du nere burua erre poeta bezala ikusten, eh? nahi zen bezalakoa nahiz, eta eh, gaineat gaten dune nahi zela poeta Naizela Olehkaria. Okaria uh, Zer da desbergintasuna zureetako? Ba, Eskolaaraz batugu uh, izoori niretzat uh, uh, gurez bat dena eskaldon hititza dena. Erakusten eh, eh, duena eh, eh, okaria poeta dela eh, egiaren langile bat denzala. Langilea, da eh, nalajan uh, persularia, uh, erria uh, erabiltzen dena, ostalaria erabiltzen dena, erria, ematen du hori uh, langile, langilea dela. Laboraria, askoiz bat da, ba, be, asko da eh, lanari lotua den ria ikin, eta persularia ere angodan hmm. uh, oreskaria uh, nu beit Eskoaldunak uh, langileak dira <laughs> eta pentsatzen du ere uh, oinizzko hitza hori dela poesiarena. Hmm. Uh, uh, geegoz esatzen da poaain. poaineta nahi du lan egin.ta Agi da esskaaldunek atxiute hori eta ho uh, milagotik. Eh, txekiz eh, eh, orezkaria, Poet, poeta baino. Hori maite duzu, orezkaria gehiago. Ola... Hori da. <güls2> <güls2> Argazkidari izan zila ere geroztik, arte plastikoetan uh, zango batxartu duzu? Ma ere, asko, asko maite dut, artea erre, denak uh, sohuntzak guztiak maite ditut. Eta ba, or, suarekin ere, aheman uh, bereziak izan ditut. Sua da um, erre, filosofian uh, uh, Kasik elemento lehena, berse guztia baino lehena. Eh, ba ikusten daraik fizikoak ere sua eh, espazioan, eh, sideral munduan, eta eh, lujare, lujare sua zela, ez da Eta lujetik, eh, oino hor da gola, sua, eh, lujare barnean hori. Eta ere gure baitan, nire etzen hori da. Guk bat sua dugu gure barnean. Uh, ez dugu ikusten mina hor dago zenta bizigira berotasun batean eta mazazpik gado uh, apepge Obe orta nizeitea Obe orta nizeitea eta horrek gana du suar, suarren suarren dela mure suar, ba, ba, baitan dugula, dugula ba. energia hori uh, suar dela eta um, su hori um, ere gure inguruan dugula e, demagun hemen e, e, gure ikatiko gela hontan, suz inguratu agira el ikusten bena sua hor dago, egiten e, duzu laik um, pisten duzu um, fosforo bat lumeta bat, e, nondik eldu da sua nondak E, nun nun behit da Eta pizten dugu ordean Hora pizten dugu eta suan... Gure ganatzen dugu Eta ematen aldugu e, Hemengo studio guziari sua Ez erra, horakolik aipa eh? <laughs> Aski, eh, <begine. laughs> e behit Jateko inguruan dugula No, eta e, horako behar aski. Zuk sua maiten duzu elementu guziena gaideanak? Big Bang historio errekin eta denekin sua zen, aztapena. E, eta hori, azken finean, sua errekin da ere poesia gehetzen, itzekin, ma, i, itzak lotuz. Izan da hura hor matzen derarik, erre utzaren garaia eta... Ba ino, hotza... suatik shu, dator ohi, ohi ere. Ah, hori ere. Hori ere. Dena huh? de da efetu bat da, suarena. Eh, Sua itzaltzen da horretan, horretan och zemanima da hura? Ba, eh, beti horretan gondon behit, eh? Ez kesa. Horretan itzaltzen duzu, lausten duzu. Hor dago eta berriz prez da, berriz zua mateko nunai, hein? eta e, nezat, ba horra, ba, nez filozofia da hori. Hora ba ditaike zerbait. Eta hor da artista mundua hori lotzen dut, askolzuari, hmm. eta hor hori e, indietud uh, um, urketa batzu, uh, urtu, urtu ketabatzu um, aluminoa. Ma maite duzu hori eh, eka jauan? Bai, hori, hori. Bai. dut hori. Eta suertarekin, hori de zerbait importantea suertea. Gainet, suertearen barnean, zu su hitza dago eskoraz. <gülüyor> Den hando duzen duzu, suari? Ha, eh? ah, bai, bai, bai, bai. bai, bai. <gülüyor> Na, ahigajia Ez zira bizitzen, aleri, berotu gabe janaria edo lako gauzak, berotu gabe zure gozputza, ere, eh, oz delaik eta be mm. behar ezko da, oi gabe zira bizitzen Bai e, Ba jordan sohektearen historioa eta um, artistiko mundua, ere, no, lotzen dut, eta du beti sohektea dela artista hamdiena munduan, eh? ez, da, ez da Picasso edo Gauguin edo ostak ino, eh? e, da... Um, Natura da, eta sula da artista ondiena, sailea uh -huh. ondiena. Uh -huh. Ados, Bea, <laughs> bat zuen txatzen dira, unen... Um, um, esten edo bere meneko odiakzen edo... Bai, hori da, bere, hori eh, da, hori da, ahig-gajia eh, bere burua, suak usten duela, ah, emperatzea, eh, atomoa eta denak, eh, ahig da, usten du bere burua, m, hola, jostetan ari da. Gurekin jostetan ari da. Baina fiten emperatzen algeitu. Habe, segunda batez nahi bat du. Hala, eh? <gülüyor> <gülüyor> suaren filosofia. <gülüyor> Eta, ergan behar da, gaztetan zu izan zidela lan bide batzu izan dituzu, ikusi honetan arnu salzaile izan zidela ere, bo, ba, ba, lene ba, ba, ba. kooperatifa, berri ginoen nahi patu, Kooperatifa? Senpereko kooperatipan lan egin egintzen? Zure, aita, no, kato basuan? No, ba, ba, ba, suen? ba, ba. Zes altzen zen, hemen? Kooperatifa? Ba, eh, ba, zerrak? Hasi eta besta? Hasiak eta bonoak eta xorri eh, ongajiak agaten guk, xorri ezta giten zuen. Oanoa? Oanoa edo xorri ongajiak. Xorri kakarekin egine da? Ta hori da oanoa da. Oanoa gauza berada, xorri kaka. Eta hori, xori, xori ongajiak atenginuen, eh, guk demuraz. Hoi xaltzen gizu zuten, gure buraxoak, eta hor bizinitzen, bi, eh, xaltoki hori zen, gazteloaren ondoan, sempereko gazteloaren ondoan. Erri errian. Bai. Eta... Erri guzietan baziren, no? frango errietan baziren horakoak. No? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, basilen, bai, bai, bai, bai, bai. Eta hor bizinitzen, hori, De, de, uh, dendauri eta uh, Gazteluarren ondoan zen, Xemperiko Gazteluarren ondoan, eta Gazteluar beti altsairu bat bezala zen, eta maiz diaten hitzen uh, ondo rat, eta xentitzen nuen zemre dramatiko barnean gertatu zela. Xute bat, bentoaz? Bai, eta, bai, bai, justu, eta ola gertatu da egeazki, ez inakien, e baina no gero jakindugu, eh, do langk pasatu zela hortik. Horxua, ja, adalotu da e, handia. Egezituen, e, ez dakitza matemazte, eta e, e, persona, eta e, nun behit, e, e, gaztiloare egea izan da, ez dakit aldiz, e, eta boloja, ban jateko... Misterioa bat dira gola inguruan. Arnau Chalcelay izan zirela ere. Bai, bai, bai. Bena onitzen ke beken eta ana hasen espuruixhala eta ana laneginuen eta diru piskaten bildu nainuen ert gero eskontzeko. hemen. Eta ana itonitzen beraz Ben, bisibatizatu, eta etore inizale giebela, ak no, eneo xabaren, ak no xaltegia, eroxi noan, estampates, erabildu noan, eno en eidaun, esban izan aski, bandila. Etzinen kommerciela, oida. <laughs> eta etxin et, et, et, man. Ai, ai, ai. Hori esperientzia, asko esperientzia egin dut eta berazgajeak izan dira denak. E, jateko akaz guziak, niretzat, e, baiko, milakaz... Aintzinatzeko ondira akatz horiak. Horri da, horri da. E, eta jo, e, izan zira ere, bo ez dugu egan, mena... Bai kondulari ba, uh, gaueko zaindari hotel batean eh? Bai taverie foyer de travailleur de la koan, baionan ekonomo eh, gisa yonisway bai bai, bai. Hmm. Eta ensin ikasketak egin zinituan seminario uh, tipitike depasatu sira ba, nisbe sara ba, ustalitzen Ustalitzen bai Se okay. apeste ko edo Bai enisan uh, mi apeste ko e funtsa sineskoa nuen nuan hori uh, maitet ni toan seremonia uh, ceri kustea tarako garblimbling isiriork jaikaten <gül> dena <gül> <gül> <gül> <gül> No, enuen, ez, da apesak, oduan gara iaktan, ibizentzela gazte bila, mm. e, eta autatzen zituztela batzu, eta johtzen, seminari, eta horgetatu zen, e, nede garaian, ez be, e, tagi, bospasei, e, ahtu, e, aukeratu zituen apesak, egiko e, apesak, eta ba, aukeratu ninduen, eta burra ere bon, ados ziren, eta familia ondia ba eginean, eta zerbait egiteko, ongizan ere eskolak kaitia, eta boan hartun induten e, e, e, Michel mendibugekin anachtean. <laughs> Besti sempertar bat? Besti semper Eta, hoja, e, bai, seminatia pasetan, eta gero ba, hola, e, ba, bizizatun edo esperiantzak eginez Eta hori erraten dut hori dela nire e, universitario ikasketak. <laughs> Ola egin ditutala. Eta gubilago naiz ni zal mundutik ezin ez da eskola batetik eskolana ikasirekin. Eh? zen gehiago mm, konjetua dilakoxedo mm, olako ikasketak ezin ez, da, ez dira interaktualak naiz dela interaktuala behar izan be eskoak dira ere eh? Eh, bere jaitatea bere jakitateaz batzen bai dira. Nere funtsa zen, hori uh, uh, konkretuki ikastia, mm. ezken fina, esperiantziak eginez. Gero hori uh, teologia ikasten da, initzirak da, ba, formatzaide ba. da lehiki eskolau. Ba, nun bai, bai. Ba. Bai, bai, haiz da, beha, teologia, hori, eh, kasi, istutik kasi, beha, beha itzengen eh, seminauria ondira, baina eh, niten joan, eh, seminauria ondara, nire basoa ere, nuen pasatu eh, seminauria txikian ateratu niten, niten sobra ados, jadanik, eh, eh, elizaren ideologiakien, eh, joan niten, eh, kasen erat, eh, noen, eta hori pasatu nire, basoa. Eta ze pasatu zinu, nua? Literarioa, bai, hori bai, da literarioa basena literarioa ta bertsea eh del scientifique. Ikasle onazinen? Ah, sese. Ba, bai, eskolan itselaik zenperen eh bai, ba, le, le, le tanisamen gero adatzunen itselaik tokisa uh, arasch uh, contra janitsena uh, ez maite eskola. Ah, ba. Eta gainat uh, Uh, nere poetzi, si, poeta, si, um, uh, ikuskunduak edo erakusten dixitaten, edo erakusten uh, dixitaten, ikuskunduak bon, edo zela nere tokia, nik, nere behatzen nelaik eskola nizelaik, genuen behatzen uh, pantaia edo bai taul, tabloa edo behatzen nuen lehiota, lehiota, lehiota, <laughs> <laughs> kanpoan zertzen. Šuliak <laughs> pašatzen zelariiketa. Hori da, hori uh, da, natura. En, gehiago edekagoa zen, harbela abeltza bain. Bai, bena, harbela abeltzochtan irakasileak emaiten zituen gauza interesgahiak, zego. Ba, ez, hain <laughs> <laughs> ni, ni beti egiten dut, uh, uh, uh, lehen uh, irakasi zidaten hitza uh, lehena izan zela uh, franceses, lezolei, Le, le solei, yeah. Eta soleil est zuela hori beraz amela gainean uh, français solei, Eta e, soleil est eta gero be, jakineta zertzen nerezat etzen et, zen hori e, eguzkia zen e, izbad idazia amela belsean choulis belsean Eta zinezko eguzkia zen, kanpoan zena, justu, berotzen zuena. Eta zena, nolajan, otza, mm, lezolei bezala. <laughs> Eta funts egiada, eskuara mailan, ere, uh, odi uh, uleg ditaikela, uh, nolaz... Uh, Uh, Dugun, edegun sobera asko ah, ah, kezula ongi kastena frantsesa zura koze realitate bat bere mitzairan Zena frantsesez zuena elaski frantseshasen eh virtual bat da no, ora eta hori konparatzen alda orokogean bizi izateak eskolan bizi izateak bizi Ah, bai. Bai. Zapalkuntsa hori eh. bai, bai. Zapalkuntsa eh, eh, oñagiko, oñagizko zapal eh kinqueta horik eh Gandik. Da un pochadea gauza bat, hisbat, yeah. gauza bat gauza baten dako edo bai da, bai da. naturako elementu batendako. Ori bai da, hori bai da, hori bai da. Ori bai da. Bai da. Zaten, lehen itza, entzun duzu, nai, sahtu saitzu bagnean, eta beresentzu osoan, iduskia, ikus idusuraik, auk saaroan txiki jasinelaik, sahtu saitzu bagnean, zinez, uh, itzohekin. E, Zaitzu gehiagoa sahtzen, uh, lezoleiekin. E, odoan, importantea da, gure amaizkuntza, poesianere, zigari importantea da. Baina, genero bat emani jote gainat, itzohi? Bai, gainat. Ba, ba. Eta ez dela bait ez bada guk eskolegian hori uh, da ere emaiten ginakuna ere ere eguski amandrea ere tena ha ba, amandrea gainiatz baba ha ba, ba. ba, ba. anarchista sinemiskat Ez dakit, hori da anaxista izatea. Ez hori da legean kontra joitea ez? Lege, uh, ba, lege, zein lege, hori da. Eskolaan mm. badira mila... eskola dira legeak? Hori da, hori da, lege batzu uh, uh, denenak direnak edo beste batzu uh, batzuenak direnak. Eta hori, oh, oh, oh, oh, nun behit, uh, uh, mugiste bat izan da eskola is, munduan, hori uh, engatik, eh? Legei sortzu baiit dituzte elege batzu ezgin nituenak? Eh? Hmm. No. Beste elementu bat aipatoko dugu lasterlehenik egininen dugu pausa bat eta peska hogiloua da usti dut hatsak baduela uh, zuretzat ere definizio handi bat hori aipatoko dugu mm -hmm. atxal kahtea, atxaen poesia... No hatxaren inguruan baduzuek mm. haitekoen eustez-a ustintzamora. Mm -hmm. Pau sabat bai, eta zu kautatu duzun kantu haua gure hatsa justuki deitzen da, mm -hmm. Zerdan da, nola soktu zen haua? Ha, ah, hori, da, mirako bat izan zen, da, ba, hori, e, idazle bat, gazte bat, neskatzio, ne gazte bat, eta, ba, istak apasionatu zen hatxaren filosofiaz, eta be, sortu zen hori, ibno eta zala gertatuko dena, eta hori da leire zabala tegiriak, idazleak, e, e, e, e, efe idazle e, eta kantaria, maite du asko kantua, eta e, eta hori da ama, ere bi aurre izan ditu, xerri laster, eta Oso um, soh, sohkuntzalariada e, e, po poesian ere eta bo horiek soktu zuen kantu hori bai, eta entzuna hori. Hala, bai. gure Atxa kantua beraz, 2008a batean grabatu ezan zen Atxaren poesia horkezpen nahean, da? Bai. Abesti hau, hausten zamorari e Atxa elkarteko sortzariari eta Atxa elkarteko kartaide hori eskainia dago. Gure aja. baizik Kantua, hemen, entzuten ginoen Austin Zamora hautatu duzun kantu bat hemen uh, jostokia atxaren poesia leburua aurkezpen batean uh, manai izan zena, dora guti, eh? 2008 batekoa da eduriz? Mauri da bai, bai bista, gure himnoa bia, himnoa bihakatu den pixka bat, gure kartearen zat. Noxenor kantu zari? Leire Zabala Teleria Leire Zabala Teleria ez da... Eta diskotan. Eta internet ez, hori ditai egin, Facebooken. Piskabat miatu behar da, hori gendien. Giuxtoki hatsa beste hizbat importanta suretako egin eustez? Hatsa alkahtean, alkahtearen sozzaideetanzi da, eta hatsaren pui xia ere. Horren, haitena daukuzo zer den, egitea asmo gaua? Eta niko hatsa izak, egin egin egin Eh, bat dira, eh, liburuak egiten dira mila, mila itzekin, asko eh, izbagada liburu gaten egiteko. Mm. Eno, eh, iz, uste dut, artxarekin bakarik egiten alita izkela, izohikin bakarik, mila liburu. Ba, bai, artxa da zerbait denena de duguna. Eta... Um, Hori konparatzen dut uh, poesia hartxarekin um, nu beit, uh, Denena den uh, airetik hartzen dugulako sarxtzean denena oxigenoa harttzen dugu. Hmm. eta begiz botatzen beggiz uh, espazioart, de, deneri igotzen dugu bez gure hartsa. Eta aldi oroz hartsa uh, botatzen dugun adi oroz uh, zerbet uh, berezi ematzen uh, jogu atxari, Gure baitarik, gure bustidura bat bahanetik. Ta hori da gure sohkuntza bat. Eta ematen jo e, airiari. Ta hori da peskabat poesiaaren simbolo bat. No, no, hori da, agtutu, nueraik, hori, hori pentsatu nuen. Eta ere horai e, nunai e, e, medikuntzaan, e, nahbaigaiskide larik edo... Nunai, uh, Kirolariek berdin, uh, eta ze um, egaten da, uh, badalaik uh, uh, nunakhan, uh, audura txiki bat, eta ba, ondia ere, atxak zazu. Ze sigariko importantzia du, uh, ere uh, konkretoki atxak. Erre lotuada biziari eta biziak duen... Uh, Gordia duen bere bagnean, duen gauzeri erri, uh, ikusten ez dien gauzeri, uh, uh, aktaako šentimenak um, uh, eta irurimenak eta hoikusiak. Uh, bagnean dira uh, ez baita, ez baita beztela ezaten ale. Uh, ez behar duzu aideik, aiseik, eta atsaik, uh, ez duzu ezer uh, atratzen eta hoxa, hoxa, hoxa poes jaren, uh, hori hartako uh, hartu nuen uh, itzorri, dola oita Eta, bal, uh, okrekin, uh, poesia maitenu erakatz, uh, denak mm -hmm. irakurtzen ituan, nago, uh, uh, zer nahi gauza, uh, franxesak beresiki, oi behitzen uh, gure oi nahi impošatua, nahioko oai uh, uh, pentsatuz, nahioko izan nuen, nuen nahi skoraz izaita denak, mm -hmm. eta badute dute oraiko raiko gaztek, hori uh, dute lak, Gehiago, uh, bat dutela orai gero eta gehiago batzabat batzisbat uh, e, eta idakurtzeko eta poesia idakurtzeko. Oduan ba, nik uste nuen uh, be, berzela aldatu ez francesera joan eskarrara joan berzela e, eta e, zela bakarrik eta badirela ba ahini zende, be, ni bezala uh, ebe idazteko poesia, poetak dira dolerkaria dinanak eta kapable direnak ere idazteko, aizkasturak eta asiazien eta yugosiek. Eta behitzela gehiago baloratu eskuarazkoa poesia. Eta ora, pensatu nuen uh, e, egitea uhtero liburu bat. Eta duroita sa juxta hasi ginen, uh, ola joxen nuen eskuinta eskeg komitak. Eta oita masai bat... Um, um, Eta oitamasei persoenak e, erantzun zidaten, e, ahitu nisen jadanik, e, lehen adikot. Eta bueno, beti segitu dugu eta orai aurten uh, ziren eunta oitasei persoenak. Eta oietan badira, gaiten direnak, e, ez direnak ortero uh, ez dutena idazten, uh, batzuek badira, uh, uste behinok egio goele, ortero uh, pachte hartu dutenak. Eta pachte hartzen dutenak ere behizetatzen dira batzuetan. E, beritzaazten dira. Eta hori plaza handi bat gondibata, ikusiz, soka ez dela usten, eta ez dela usten naleire, nunbait atsa, atsa behar baita. Eta betirako mm, izane, izanen dela, e, simbolo bat bezala, gure ez gira eh, oh, izanen, eh, baina gure esekidak segituko duela atsa hartzen, nahi zera ez, ez berbali buruan idatziz, igu atzaiku, ezten eta gure eskira eh um, atsaz bizi atsaren liburuaz bizi atsarez atsaz bizi gira bena ez atsaren liburuaz ez dira odainduak, induak eh doa inik ari gira eh, denak erre hor eh, oh, partertsen zena untuta ze personaiek eh? az dute sentimoi guztiak bakarik liburu bat eh, eh ateratzen dena oterro hori eh, eta hoja oh, segi ola pizka bat eh, amez bat izan da Eta mm -hmm. ba, Hameetx batetik partitu da Eta oita 6 urte zidaundu Eta hemendatuz datuz joan da Vai. Eta bakutsak bere poesia ikari du Nun behito, Vai. olerkari Izaiten aldera nor nahi Fogatu nahi zinuten ere ba, Min hori nahi dute Egan ja ere bai uh, Sukaratzen duzuna da, uh, de, Denak poetak arela Hori uh, um, Beha eskoda ikatia Zenta norberak eh, ba, baitu bere barnean beresitasun bat, eh, raten duena hastean eh, bustidura hori, barneko bustidura, denek bat dugu diferentea, eta hartako eh, eh, poetak garela eh, uste dut denak. Gainea poetak gira eh, nubeit eh, eh, bakaxa garela kotz. Eh, dut eh, eh, Nogbera bakaxa da, eta orduan netzat da, norbera hori munduko poeta handiena, eta olexari handiena. Ez da besterik. Eh, eh, ez da besterik. hori da bakaxi. Ez da xerian egiten den gauza bat hori. Horri da ezin eh, eskoa da, bakaxa da, eta hartako du balio handia, eta hartako da munduko poeta handiena. Me <laughs> Hori, uh, aurkestuko duzu, zenta ez dugu baina uh, maiatzekin ere hageman uh, uh, ertsia bauzu? Ba, ba biztan da. Sortzaileetan zaileetan, zida? Ba, ere, ba, maiatzen lehen, uh, zembakean parte hartu duen, bai. Eta, ba, askotan, ba, asko. Ez denetan, ere, men hori uh, ez da printzipio bat, ez da bergeskoa. Niretzat, hola, ez da nimen zira prez, edo, gure... Um, Gure izaitia da, libehtateare munduan izaitia, oda ez dugu buru-burua sentitzen behaktua. Aldi oroz parte hartzea, bai parte hartzen dut, zoxen zaitela ekidea, oaik, demagun uh, pantu uh, gizsan adikira uh, olekki batzuan idazten, haitu uh, nahi zorg, uh, uh, ikasi eginduko egin dugu bat, poesia taliera ikasteko Pantumak nola egiten diran? Zer da pantua? Da olerki eh uh, uh, motabat eh uh, as, dena uh, eta um, manera bere bena, erabiltzen da aldena edo zen mintzairetan eta eskoraz ere eta hori eh uh, Josu Jimenez Maiak saltu uh, duena sa Spanish uh, eh taller bat jan egin ona eh uh, Eta bona hoja hori holako gausak um, um, sortzen so, so, so jo jo e, tailerak ere egiten dakola hori jamea dut ere eta hori da importante gaus e, eh, hmm. e, ez ezarekoitza importantea tailerak egitea halaiko garaianun dena baita adimen artifizialen sartzen eta baita jartzen ala jan eh, Egiasko poesia jazten da matzuetan, ez den, den, e, den pašatu makina oktak, nereza makina bat baita eta interrelintzia artifizial hori. Ogen e, baztegetik gitea talierak, sinesko e, e, tailerak e, ikusiz persoenaak, e, egonez, e, izteginez. Ogen egiten dut hori, e, behar dira, beharrezko da egiten zenta erabiltzen dugulakotz, tailretan hitz bizia ziez bi, e, bizia. Ez da idatzia astapenian minzu du mintzatzen gara, e, e, ajemanak ditugu zinezkoak, gira uh, aheman gizak uh, uh, eta sunezko ahemanak dira. Ez da, di ez da, ez da pasatzen pantalabatik ez da pasatzen ez liburu batetik ere hastapenean ez uh, uh, gure oinahia bat ditugu biztanda antzinetik uh, gure, gure itzekin eta olabino, orrek iten duguna itzoiek biziak dira bizi, bizi azten ditugu zinez eta ez da zerbait uh, engor dessener eta ez da nola izan uh, maskaik ematez ba bon ez da bis bisiada orden tallerokia oden pantum uh, tallerolik o oh, reg oh, barnian schartus Egin ditugu, egin ditugu, nik bat dituz asinaiz, eta eman dituz tiri bat, eta naski idatzi dituz amabos bat. Ola, ez da ikua hori? Ez, ez da, da, ez da marioza, you know, eh? egi, egin ere egin ditugu ere, gertazen da, taler bat zua ikuek eginez ere isiare interesantak ere. Egin you know, ditu, uh, uh, personak elgarrekin izanez. Da, parxatzen da, zerbait, gehiago uh, uh, perxonak elgarrekin dira larik, ez da, uh, liburutik edo, naiz eta gero liburuan ezakzen ditugu, hein, testo guztiak, gero ezakzen ditugu, atxaren, poxaren uh, milduma, eta hor denek edo um, emaitza guztiak. Bino, lehen, uh, astapen hori da, uh, bizia. Mm -hmm. Ordian erraititen duzue eh? uh, ezzirela komertsiuant sarhar zen zuen uh, gaik heldu dela dena ez du zuera abersteko egiten dudari gabe mm. uh, memento bat ez behar da ezagutarazi, badira kasiuak joanen astepuran bazen ginian uh, ere... Uh eh uh, liburu eta literatura azoka bat, azokari xako bat. Bai, e, xe, xe simpatikoa, bai, jukezu ba, e, go aski aipatu mentoa aipatzen dugu go roja, hor, haundi hori, hor, ba. monstruo hori alduden hor durango. Bai, ja. Ani ere. Bai, e, ba, e, naiz, ba, janen aizbina, nais gogor sobra on ez jaiten. Eh, or, um, eh, eh, zerbait eh nalajan jato gizkoik da, egiten da moda ikin, eta olako gauzak asko edo santzeko. Eta aldiz guk egiten dugun e, e, lana puesiarekin eda episkabat um, bastegetik egiten den zerbait. E, eta nahiago dugu ahogere, eh, jamezala e, izan... E, Uh, umanoak gehiago hori dudu muztro bat dela <laughs> nurango koazuka hori uh, zu gajia da, zu gajia eta uh, otza asematen dut, naiz eta diendeainiz bian behar nian behar otzen duen txuski hori diendeagoa, ito son justoki ahreman hori zuzenki? Mazda egiten al ah. Zenta bada, eta etza mitzatzen al handiz uhunianak uh, uh, uh, uh, uh, ginduko noxtan ba, zi ah, e, e, izaten dira Igo nartia mai publiko enfin iko jene kinere geiago hobilago da natural manera batetik ezina sta mekaniko manera batetik Chadaner e Chadaner e oh, justu da eh? ai <laughs> Arraike, ha, joan entzida, or, beste lan bat uh, egiten adibaitzida, eta bada aspaldi, hasia zirela orako eker uh, lan desberdinen egiten, uh, xaraan, etxalak, baina askenik xemperen ere ibidizida, etxezetxe, or, uh, bilketa hundi bat egiten, uh, izen elbide uh, datu geografikoak eta mm -hmm. ez dakitain bat gauza biltzen dituzu, mm -hmm. zer zen, or, lan bat da, toponimiaz, berezikia? Nesat, uh, lehen, uh, ba, ne, lehenik sempere uh, maite baitut, nere de egi adela koz, eh? eta gero uh, bigak egineko hori bai. Uztedut um, geografia ez du gula aski ezagutzen, uh, e, gure tokiak eta hori ez du aski ezagutzen, eta hori dela lehen uh, omiakia historioan sahtzeko, uh, gure historioan. Historia lotua da ljarri hmm? eta lujaan diren etxeeri, eta izenguziak ere ditugun gehienak lota dira etxaren izenekin eta lujarren izenekin betiidanik? Eh? Gure deiturak ere es nahi duzu Eta Or hori nainuen finkatu nu beit e, idattzza. Eta egin dut, ikerketa e, bat, etxezetzea ebilinaiz, eta bi mila kasi bortzeun etxe bat dirasen pere ezidurian, e, uste baino gehiago, eh? e, e, e, e, da. Ana bibi la martsona, bender, dan organ gainean egin dut eh e, agi e, hori e, bere jakiteko nundian finkatuak lujarren gainean e, gure etxeak. Hala, da, maize adatzen dira de segitena taula hor oh, da, e, betirako edo ba luja iraunenduena edo ez badi biratzen. Nondia non siene cerca de veneren ta diren Eta sagutzeko um, gero bachneko akere. En nik egin dut itzu, itzulibat eztes ezti olabena. Eztiago maitatu dut gendiekine gendutan ahemana. Ezti eurien bachnean diren gendiekine? Baj, baj, baj. Olida orbildo e eta beraz kurtsatu dituzu jendea etxe etxe berrietarate joan zira ba ba ba denak tenak asto denek denak angosagia ja ki kuschitu zu zure hoben eta zenietan edo ba ba edo... Ah, ba, ba bestandar ja eta badira poète ki koak ki sari isakena badira oraiko ari dira Poetizatzen baitz Gure ametsa, eta ugunago dira gure oh, izerdia eta holako Horire badira hoiek ere badira baina interesatuta dira hori erakusten du ere eh uh, nola greguisa tarene eh eh naga funzione nun a matin de douane ta importante tare eh visibere tare e gurrela na importante tare el gint esquema de sregina shorisena ki cositu tare e rivista andava a bere Alberena, estekite, ba, ez zaititzen, ba, bere, bere, hola, baina... Ocho, bai, bai, bai, lagepichitza eta orako gauza, bai, bai, eh, bai, bai, bai, buruan, baina, gero, ba, topo ni da. bistanda... Eh, Lekuaren kokapena, no? Horri da. Oina jituak. Oizko, lehenak, oizkizan dira, zenta, konzilio, tranteren handotik, hori hori eh, ahztuzen erabakia eh, izen erilotzia tokian etxaren izena, etxia zentokiaren izena. O, oh, lehen izena, leen, zahenak dira justu toponimeekin ikinti lotuak bai. Minagero aldatu dira, eh, oaiko gareiko... Eh, eh, eh, Izen batzureak egiten dira, etxe batzotan, etxe behietan... Er. Ah, beno, erre gerotak gehiago ez dela izenik ematen. Ah, bai. zenbakiak dira, bai. Bai, bai. Beno, domaia da, beno. Altzi burua, adibidez, nuntik aldo zer da altzia? Hauri da, bai. <laughs> Zure sortetxea, eh? Hule, eh, edo, espikatzeko izenak, zaila da batzotan... Eska, Guk eskaldunak erabiltzen erab baitugu eskora aixi, eta janez itzak. Hmm. Oda uh, altziburua ez, ez dakik guxu zen nondik ez tohtzen aldean da altza bada zubi, zainta ziburu bezala zubiburu, ziburu biltzen da altziburu, oda niretza da altza uh, suaitetik? altzasko bai, al zubi Ah. Burua. Euskola interpretatzen uzor. Nikola hori ba, da, hori, ez da, behar, hori, eh? Ori, eh, eza, berba, ori, eh zenta, batzotan, bat dira, ahik, ahiko, eh, zera, interpretazioak interpretatioak, eh, eh, eskola etxenitzenetan, eskol, eh, eh. eh? Ba, hola ez duz Oian buru argi da, behar, hori da. Batzu ez da razori, behar, behar, behar, behar, behar, Eta ordean, egin duzun lan hori, kaxik bukatu hadu zuz, eta dena emaiten duzu ez da? De kaxik, ez egan haidut, berba batzu, ez zela ikusi, ez dakit, ontsalaz denak hor dira. Zul bat denbura eman duzun? Eta, ematen duzun dabat, ez ginkoa, edo dena, ez dut zateko. Zul eman duzun hori egiteko? O, ez Ora ibenetsi ga ibilia segi dou norene demoraren ala berada hasta gis beiru urte bai Eta informatiko kisartu. Egia ez da literatura diburu eh. bat. Eh. Baizik eta bilketa bat. Eta analizia hori ashkisai... entorrean gara bat. Hori da, gibereko analizia hori. Zuk right. egiten duzu edo usten duzu interpretazioa bako txari, dako gureari? Ba, gero, egiten aldu nahi duena. Egiten te, aldu ikerketak egiten um, alditu. Eta nien, nik egin dut ere... Uh, sociolhikoiaola egas ez toponimia son so giden uh, uh, nola gana uh, demagunezke zeik zeinetan etxeberar ertzen da etzenika 100 eta e etxeberia eta chartia -e etxe -e senagertzen daietetan gero e berse oh, eh, kontadit kontaditote eh, oh, eta eh, kokalekuak bai oh, 26 eh, Eguneko oita sekko kaleku dira eh, toponomiak, eh? eta gero bat dira eh, naturari lotoa dina, eh, iduski ahilak eh, gaurire aipatzen eh, ditut, eh, eh, oita maak eguneko olakoa dira, eta gero eitxearen isena, eta gizakite ašunezko ekintzen eta egoeren adiespenak dituztela ere badira dira, eh? e, stakinit, eh, a arrostegia a saristegia la dibatimo la la la maria dai d'ariegna arrostegia ori berea dira odan egin dutolako banak, eh, ez Bai, bai, bai. Ilego asken finean brutazio saparago bat egin dut, eh, ganez eh, idutzen zaitela, eh, eske erri eh, guretzaini senak erdi e realitate erdi ikusmen batean kokatzen dira. Uh -huh. Beren sakonean malurrik edo ezbearak, laririk ezbaitute sortzen niundik, eh, ez dut su uh -huh. gutzikor. Ba, Etsiak beti uh, tzorionari uh, lotua dira nun beit, ez eh? uh, da, da negargarri hmm. eh? eta nik rotzen dut hori gizikagin terriagia da, hori aurkitu den uh, zorioneku <laughs> uh, eh, esku eskurekin, hori zen nik hori zen, nuna etsi gainean ezakzen zen uh, ikura bat, ori, eh, esku hori, egiteko eh, hemen zorionatzea, hmm. eta segitu dute eskaldunek. Bo, hortan finitu beharko dugu, Mare Roski, haustin, ah, eta ikusiko zaitugula beraz uh, hemen uh, Durangon, Durango Radioaren baitzila, zure hai. liburuekin, hai. eta zuzenki bentoaz zurekin uh, simpreda ere liburu hauen eskuratzea. Nahiz eh. mm. inoen, uh, Pantsiz Bidartean kantu bat entzun, Mare Roski ez dugu denbularikokan eta uh, aitortu behar dut ez dutala atzeman, baina banuen beste bat ametsetan zure itzekin uh, eh, maiten zuena, Mare bestaldi batentzat entzat izanen da. Mi esker mm -hmm. gomita hon harturik? Ah, ba, mi esker hola paziente auken. Tasukao no dian suria? Bai, mi eskerrepa. Eta ikushartet a şekipiskor. Suker, pampi.